Geroetan abarmenagoa da, gaur egungo, okel kontsumo mailak dituen ondorio ekologikoa. Berotegi efektuko gazen isuriak, uraren kutsadura, deforestazioa, honen aurrean, hainbat enpresarik, soluzio miragarri bat aurkeztu dute. Aragi sintetikoa. Baina, zer da aragi sintetikoa? Zein interes daude honen atzean? Eta, izango alda, benetan, industria industriakarnikoak sortzen dituen arazoen soluzioa? Galdera hauei erantzuten saiatuko gara, gaur. Austura Metabolikoan. Gabon, entzule maiteok, beste ere hemen gaude Austura Metabolikoan, irola irratiko uinetan. Eta ya. gaur, bueno jau. Urteberrian, es? Urtarrilean Gabonaia pasadira, es? Eta... Bueno, egia da... Bueno, Urtarrilean, es? Es genula zaiorik grabatu, tamales Baino... Bueno, abenduan, es? Hori, abenduan, bai, bai, bai, jana... Eh, Bain dikan, es? Bain urtea Ya ja, mi mila gota laun gaudet, sumitzea, baina Hori da, baino Bueno, la zaiegon, ze... Konpentsatuak izango zarete, zaioguei agorekin Bueno, Hala... ez lagun egin agian Betes inditugun... Promesak, bueno, zaiatuko gara. Zaiatuko gara, zaiatuko gara. Urte berri honetan, bat txuek aginan esan dute, bueno, utxiko dio terretxari, besta txuek aginan esan dira, kilola giten. Bueno, gure urte berriko... Asmoa. Asmoa da, ba, bueno. Se, sortitugun saioak zaiot, egitea. Hori da, dopeintzat, hilabetean behin saioak egitea, eta baditugun sorrak egiteatu al baditugu. Ba, Hori da. Ba, obeto ez. Hori da. Eta, karo, guk esan genon ze izan daitekeen, Obea, oin gabonak pasatu direla edo gabonen bitartean gaudela, ez zakiz eh. Claro, gabon tan da Gabonaren horrela hor la a diras en nausea, ba, familia, eta di baina gustuz ere janariak Pizu naiko potoloa dauka. Pizu potentea, es. Osa, Gabonak zerekin lotzan duzu. Estripada herraldoiekin. Baina, ba, ja, mai gabeak. Egun esegun. Batzutan eguerdian, eh, gero gauean beste bat, es? baskari bat. Baskari zein alatu daz gain, beti dago. Ba, maskaria, claro. maskaria, Lagun ekin baskaria. Milako ustetu ekin baskaria. Lagun izkutua. Karo, bon baina, hain zuzen ere, zer da jaten dugun es? Askotan Zer da gure maietara ailegatzen den hori. askotan ba, esan berra dakagu, gure, bueno, aragi kontsumoa bueno, oso bastante altua dela, ez? Bai, beresikin gabonetan ba, bueno, nomanan produktu okela edo edo arrainaren kontsuma nahiko handitzen da, ez? Bai, pentsatu behar dugu, normalean, bueno eh, medikoan, ez? Eh, medikura juten garenean, pues hor, ikusi alditugun eh, taula eh, dietaren tabletan eta esaten digutela, pues bueno, gure dietaren erdia, izan beharko lirak tekela vegetalak eta, e, bueno, blandariak eta da bat, fruituak, fruituak eta da bat, laur bat karboidratuak, eta beste kar laur den bat proteinak. Ez? Eta proteina, pues, bueno, bat ez behar, iturri nagusiak dira, pues, okela, e, arrainena, ba, ikero, arrautza, kesneare bai, ez? Hori da. Eta, kare, gu pentsatu behar dugu, bueno, mm, ba... Gu jaten dugun guzti horrek pues, badituela ez jatorriaren batzuk zuk, ez? eta jatorri horiek eragin batzuk dituztela. E, bueno, autopublizida de pixka emate arren ez guea eginenun saio bat e, abeltzintzaen inguruan eta abeltzintza bat ez abeltzintza industrialak ez daukan eraginen e, ondorio eta ondorioen inguruan. orainik ezpa duzu ez saiio horrienzu ba, bueno, geldituraren interneten bizari bazatzen zuten gelditu zaoa? hori da jo abertzantzaren zailora eta, eta gero gero ja gueltatu alzatea gueltatzei <laughs> testo na inolako bin jontatik entzuten hariba zarete ba bueno egonla zai bai hori da ez da zergartatzen es eta eh, gero orduan bueno pixka labur, labur bilduz badakigu pues, makroetxaldeek dituzten ondorio larriak ez bueno alde batetik bueno sortzen digu ba eh, hainbat animali metatzea aldeku edo espazio hain txiki batean pues bueno Beharra sortzen du, ba, e, antibiótikoen erabilera oso antibatere egitera. Ba, gaizotasuna e, kortiko oso errezabaldua itezkelako, gaintena oh, yeah. hori, ba, hori higieniko dinen hori higienikoa eta berezta... Esta, esta onena. No? Ere, karo, pentsatu behar dugu animaliok daudelea hori espazio oso txiki baten sartuta, ezute kirolik egiten, ez daukaten bizitza sano bat, ordo norek ere resten du gaizotzea. No, oh, hori da. Ja. Eta gero behar, karo, e, animaliok helikatu egin behar dira. Pentsatu behar dugu, bueno, izugarrizko ustandiak bideratu egiten direla... Es gure kontsumorako, baizik eta animalioien kontsumorako Bai, ez da mundu maiako nekazaritzarako bideratutako lurren euneko ilurugetan marra, gure abereak elikatzeko erabiltzen dela eta azken fina norokoran, bueno, gero itse egin gehiagurretaz, baina kontua zein da okel pro, em, kilo bat sortzeko baretugula hainbat eta hainbat kilo produktu vegetal orduan hori guztetan dugu zelan Ba, Aragia anagia sortzeko prozesu horretan galtzen den, ba, bain bat energia eta bain bat materia, eh, e, organiko ikusten dugu, claro. Behar Claro. lur desente gehiago araki kilowat produzitzeko, ba, gian eh, arto kilowat produzitzeko edo hasa kilowat produzitzeko. Baino. Baino. Claro, ta pentsatu ber da uraren kudeaketan, ez? E, ur kopuru oso handi bat bideratu behar da, be ekoizpenera eta be bueno, bestalde kutsadura ez? Ez bakarrik. Eh, bueno, gazen kutsadura, es eh, metano, ekoizle oso importanteak dira bereak baizik eta bebai, zuzenean ingurugiroak kutsatzen dutenean ba, bueno, ze bakigu makre txalde asko, ez daudela bueno, behar bezala prestatuta eta izuriak eh, dituzte pues, bueno, inguruko erreketara edo ingurura. Karo, kontua da historikoki ongarri bat zena, es bei gorotza edo behi, behi kaka hori ba, gaur egun ba, makarotxateak bidutzen dutela kutsatzeko produkto bat o ezkenan sea, hori zuk era ordenatu bat den, kantitate goki bat den botatzen mandin baduzu e, zure baraskiak ongarritzeko hori oso positiba hori ba, sekulako kantidei zugarriak metatzen mandin badituzu hori ba, ezindu, ezindu lurzail batek mantendu eta orduan duan gertatzen da hori urraz ba, piko urraz kutsazten direla eta inbat eta inbatara so, sortzen dituela hori da eta bueno bestalde bebai eukeko genuke bebai Mm, no labait ba, kezka moral bat, ez? O animalioien baldintzak, eh, bizita daukaten, ez? Horri gehiago agian, ba, eh, bebai, pues bueno. Bai, pentsamenu un vegetarianismo edo veganismo, praktikatzen duten asko, ba, bueno, motivazio moral horietatik datoz, datos, ¿es? Horría. Da. Eta claro, ba pentsatu badu. Honen aurrean badago alternatibarik. Badago e, gure dieta hori mantentzeko alternatibarik. Klaro, zere, kontestuan ipintzen amaitzeko, aipatu behar dugu, gainera, okel kontsumo askenen guztetan asko handitu dela. Horba, dieta, m, dietaren aldaketa gaitik, hor noski, ba, enberat, kampaina egon dira, da, bueno, kontestu erdanez, suplantetxe esan modu, bueno, gau de kontestu bat, tenu nokelkontzumo oso handia den, beraz, okelko produziu oso handia da, hor, ondoriak oso handia dira, Eta zein da hor duan planteatu aiteken alternatiba, ez? Es? Karo, esan, esan dozun bezala. Gainera badaude, e, irugarren munduko herri alde asko, bueno, e, bueno txirotetik ateratzen ari direna, eta hor ikusita dago, ez? Geros eta araberatza goazarenean, ba, bueno, zure dietaren e, kopuru handiago bat, dago dela osatuta, pues, aragi edo horrelako helikagai engatik, Bueno, ez? aragi kontsumo, abera, eta dago, Bai eta orduan, karo horren aurrean pues, alternatibak egon badaude eta planteatu izan dira aspalditik alde batetik, eukiko genituzke bueno, alternatiba vegetalak es? ba, zuzenean consumitu eh, okay, kontzumitu beharrean proteina lortzea beste, beste bide batzutatik ez. hori da, ba, adibidez eh, hainbat supermerkatutan topatu ditzazkegun ba, ez dakit hamburguesa eh, vegetalak ez, pues, dilistekin edo garbantzuekin edo nadalakoekin eginda edo albondiga, edo auzkalo, bai? Hor, e, bueno, interesgarria da ipatzea. Ba, horatzean, e, industria organatzean dauden inbertsore asko, badirla bebai, Carnicandia. Carnicandia, eh? qué es, orla, bueno, claro, fiñan, pues, be, eskapaz, pues, zaya, zaya zateko, es que en finían pues mercatutik eskapatzea, pues zai zaiagoa izateko, es, asken finan, bueno, alde batetik juten baldin bazaiskit eh diak, pues bueno, vegano, vegeta, oda nada la cuabillo que tuis de bueno, pues emango diet, break na dutena emango diet, es, pues eh no gitarren berdin du bei bazaldu no, edo, no, edo soja albondiga. Eh. Ori edo soja pasteurizada, no lo que sea. Edo en kasutan claro, honek dakan arazoa, edo kritika, egin zaion kritikan dira da, oso ultraprozezatuak ultra, eh, direla, ez, nola bait, eta, bueno, zuek etxean egiten baldin baditu zue, onarri behi jataleko hamburgazak, buzegurazki bikain egongo dira, baina agian supermerkatuan erosi aldirenak, ba bueno, ez dira hain kalitate honekoak, ez? Karo hor, haueka asko, enpresa handi hau, izaiatzen dira beti imitatzen, okelanen zapureaz, baze, Claro, ez dixute diristan dirista hamburguesa bat dirista zaporearekin, maizik, eta lortu nahi dute nola baita, okela imitatzea, eta horretarako ba, sukretasunen moden, enbat produkto gehitzen dizkiote, eta produkto egitek askotan osasunaren txako estira osoanak eta gainera, produktuaren kostua berare, handitzen dute hori da, askenean karo egiten dute hor alkimia pizkatxo bat, ze, bebaik pentsatu behar dugu, askotan, beraiek nahi dutena da, beraien produktua erakargarria izatea, ez hainbeste, bejeten zako, ze bejeta pues, jada bejeta Baizik eta, ba, aragia jaten duen pertsona horrentzako eta dagoena pentsatzen, bueno, agian sustitutiboren bat, edo agian. Ba, Burru bat kontsun, Hori no? da, aragi pizkat gutxiago janber konuke, edo dena dalakoa, bai? Einen dibatean, be bai. Baina nahi duen aldi berean, bere buruan gainatu, eta bere paladarren gainatu nola bai, eta jarraitu sentitzen. Hori da. Jaten duen aukela. Hori da, or agian ere, segure eski beste fakturat komoditatea izango da, normalan, bueno, balazkiak sukalda txeko, ba, normalan ez dira frijitzen, es? Baina, produkto bai daudela bideratu da, ba, frijitzera, edo gian mikrouñan egitera, eta esko ez prozesu ariñagoetara, ba, etxera txeko ariñaren, eta bat jateko, zeu zerra, egiten dena, eta gainera gozoa, gozoa dena, es? Hori da. Eta, claro, bueno, honek esan besala, pues, bueno, daka kritika hori, es? Azkenean ultraprozesatu bat bezala edo ultraprozesatu bat dela, e, saldu egiten digutena, ez? Eh, naiz eta saiatu izan den, ba, irude irud e gaur egun, ba, bueno, garatzen ari den teknologia gero eta, bueno, altuagoekin, ba saiatzea gero eta imitazio perfektuagoak egiten, e, osasuntxuagoak, ez zakiz ser, baina claro, hori oraindik bidean dago eta azkenean ba, guk ez dugu salduko hemen. Existitzen des, des zeo ez? Hori da, hori da, baina bueno, beste enpresaritz, bueno, beste sektore batera dutenak, es. Hori da. Eta, bueno, izan bear dugu hasteko, eh, bebai badagoela beste alternativa bat dala intsektuak. Intsektuak hasi dira, bueno, agian pizkat eh, zona kultura chuta, bueno, normala dela. Bai, egia da. Intsektuan kontsumoa ez, eh, hainbat kultura korti lortzen betela beren bear proteiniko handibat asebetetzea, ez Bai, egia da eh orain dela gutxi ba Europa Baltasunak hiru hintsektuen e, kontsumoa eta ekoizpena eta komertzializazioa bai, eh izan duela. Direla, bueno, eh arra, bai? Eh eta oti migratzailea. Bai, hmm? osea Ir... sartzen no, Bai, bai ese. No? Iru intxektu haiek, ba, e, bueno, konber konbertsalizazioa baimendu izan da. Eta hain zuzen ere, Espainiare estatuan, e, Salamankan, irekiko dabe irin... E, intxektu irin erako... Irinarraren, -irin e, ba, bueno, fabrika bat. Bai, fabrika deitu aldugu, azken fina, ez? Fabrika handi bat, eta horren ba, bueno, produktuak ateratzeko hortik. Azken fina, ba, bueno, e, deitu alduguna, irin, intxektu irina, bai, sortu, sortu nahi dute, ba, hainbat, e, beste hainbat produktu sortzeko, hortatik, eta... eta ba, ez, ba. Hori azkenean bueno, bai egia da, askenean... E... Intxaitu kroketak, haguan. Oh, ja, e, gutxi, gutxi barru, eh? ez? ez? Gutxi barru. Urrengo amara urteko urtera edo gabonetan. Bai, egia da, honen kontra, bueno, e, bat ezbezuk lehen esan bezala, bueno, e, badira aurreritzu kulturalak, ez? a bizkat, bueno, pues eh, insecto hatea, es, se la conaska hasta Eta askenean badu, bueno, Madrid, pues, lurreko lurrekuartrópodoak eta guk itsasoko artrópodoak, bueno, bai, ilkamonetan zeurki genituen. Pues sí, pues jaten ditugu, es. Eta egia da, bueno, azkenean inektuen inektuen eh bueno, ez da que ditu es eh... Bai, produzioa, edo lasquetada edo Bai, sabes que en fin ya plantea tu da, malla industrial batean. ordan, bai, ekoizpena, intsektuen ekoizpena, ba bueno, e, abereena baino askoz has ere ur lur gutxiago eta abar berdu, ez? Ba, nahizbat parametrotan efiziente agua, ez onite klaro, Bai, bueno, intsektuak berak, eh abereak baino efizienteago delako, bere jasotzen dituen elikagaiak proteina bilakatzen. Mhm. Mm Orduan, bueno, sentzu horretan, ber, ni nas izango amen industrian dien defendetzailea baino ez dut ikusten esetxarrik beien makroetxalde bat baino, agioan, hori harren makroetxalde bat hori do... da, makro makro kilkerrak makro kilkerrak eko izteko horrek <laughs> igual zaren da eh, bon, errezago egon intzono izatzea Kakapillatxoño edo orerek. Kaso bai, akaso bai. Tolerizamusuna gillian noien zer bai, hor seguru egongo dala kontra. bat, kaltorremat, bai, kal bai, bueno. Eskutatu, dutena momentuz. Bai, asken gure e, sistema kapitalista Maite Ontanes. Ez? N... ez dauka? Zer es da. Klaro. Ka, Orduan, e, baina berez, guk saio hontan gehiago jorratu nahi dugun eh edo e, irekitzen ari den bide berri hori izango litz litzateke. El higagais sintético arena. Claro. Claro, leñertepatitu una, bueno, va es, dira venerta coligais, pues dira, hori se ditugu. Insecto ere situgu ya tema, es uno alguna kontasuna Baina batzuk ari dira ikurtz ikertzean laborategian fabrikatzea o edo edo proteina, que es. Zuzenean, modu sintetike batean. Hau da, e, momentuz, ekoizpenean, gero sakonduko du hontan ba behar da, es, e, jatorria animaliko, ba, selulak edo, baño el buru a izango litzateke, ba, ekuaziotik animalia kentzea. Mhm, mm eta ja, laborategabetea. Horria. Es... Horre niko isla. Vale, horretan bueno, sakontzen hasteko agian enzurak izango dute, jo, eh? ba, za horretan aragi sintetiko liburu zutekin goioteta. Zagurrezko ezingo gute historia sartu ere ngo, nes? Ba, bueno, ba, etzlazai... Zeo kerza duetan. Sartuko dugu historia purtsuat, laburra, segia da, bueno, elikagai zintetiko, historia oso lusarik ez daukatela, ezingo garantziako Grecia araino joan, edo Ameriketako kolonizaziora, baina, bueno, menbetxo bat atzera edo, bai egindezakeguna, asteko apur letzen nundi datoren ideia, bese, ideia berri-berria, ez da, elikagai zintetik ona, berez ja, emelentzi garen bende amaieran, eta bereziki hogei gota markadan hasi zen, indarra hartzen. Hogei gota hogei gota den, eta berrogei garren amarkadan, zer geratu zen, bueno, hainbat, ba, gerra egon zirela Europan, ez? Ne mundu gerra, gurean Espainiako Gerra Zibilla, bigarren mundu gerra, gero ere, eta horrekin lotuta, gero, bat, gerretan, lehen tasuna da, ba, ba bueno, harerioa katzea, ez, harik jende gaina katzea, eta zure populazioa ondo helikatzea, ba ez da hain importantea, ez? Eta da nora hainbat, gozete egon ziren, Eta ordun hori deia hori, basitzen indarra hartzen, Eta ezta orainbat pentsalaria biziena ja planteatzen. Bueno, Churchill berak diskurso batean ja 1931an aipatu zuen hori. Era gero Churchill, ba bueno, anbrunengozete eta ezoter askorik importa se indianor se kulakoa eraguin zuena, ba bueno, diskurso batean bai aipatu zuen. Bueno, tavera esango se ha pasatzekoa. Ikusten ikusten zena, es dirudia, es dirudia. Ba, uno, berak ja 1931an bai planteatu zuen mono bueno, likagai sintetikoen aukera. Eta bueno, era serio baten ere ikerra lari batzuk jasiziren hori hori lanzen ez eh? eta hor, bueno, curioso da, ze ahi patea genoen txutxiles, eh? ba, bueno eskuin politikoko figura importante batez ba, liberalizmo erena ba, beste zuen hori, baina beste espektor ideologikoetik ere ba, pentsamendu komunistatik edo marxistatik ere baseuden, au, ba, hau ba, beste zuten pentsalariak, ez ari, ez eh? resumabatu bertan haldein zientzialariak bueno, e, e, biólogo batzen nahiko ditu, ba, bueno, ba, mikrobiologian eta enbat alhortan Eta honek bai planteatzen zuen, bueno, ba, bere ustez, etorkizunenako soluzioa elikagai sintetikoen fabrikazioa zen. Berak planteatzen zuen, e, legamia ikatza gehi lastoarekin, hiru produktu oiekin, alko zela, ba, fabrikatu, nahi beste janari. Baina sistema kapitalistak mugak esartzen zizkiola zientziaren garapenari, ba, ez aterako berak ipitzen zuen adibide, ba, zenbat diru inbertitu zen, bomba atomikoaren ikerkuntzan, ez? Azkene, ba, hori, ba, beste gizaki batzuen eriotza eragiketeko armatomikoaren ikerkuntzan eta berriz, ba, ba egin eleikagaien inguruan ikertzeko, bazkoz ez dirugutziago bideratzen zera, ez orban, bueno, jaldien, ba, figuratekno-timismokoa, baina, bueno, ba, ikusten dugu, txutxin, teknontzurismoa es, eskuinietik, jaldien eskerretik, ez da, gara jortan ere, azkenik beste figura bat behar dugu, Willem van Aylen, auzen la holandes bat, oniburus ezutain beste informazio biografiko aurkitu, egon bueno, auzen eh, holandako kolonietakoa, indonesia, gauragun indonesia den herri aldekoa, eta o, ba, bueno, hori eh, japoniarrako ocupatu zutenan bigarren munduguerran, ba, bueno, hori gonsen preso, eta ta hor, segun aski leren goaldis, ba, biziko suen hor, ba, kolono holandes bat egor segun aski, ba, eh, gozea, gozan diri que suen pasako, ez. Eso surronetik so, esakutiko suen, ba, bueno, japoniarren pean egon zen urtua ditu, eta burtsua pasatuko zuen, eta hor konturatu zen, bueno, e, arazo bat izan zitekela goze, gozea edo ez, eta hor bera ere, bihurtu zen ba, janari sintetikoaren planteatzeetako bat, ez? Eta gero azalduko dit, ditugunean gehiago, hor propusatzen diren bi, bi bideak ikusiko du jaldene, pornoten zuela, bideetako bat, eta Willen van Eilenek, beste gaur egun, martzen dagoen, beste, beste bat, ez? Eta japur gure gure urbilduz, eh zan behar dugu, karrera espazialak eren bai izan zuela garrantzia nikaga sintetikoen produzioa, sei claro, dikepetzenu 2030 no, garra marka algian gosetek eta eraikizutaren noraiteko motivazioa gailauen inguruan ausunartzeko, ez. Baina sagaratzen da, bigarren mundu gerran ostean iraultza berdea deitzen dena hasizena, hau da agroindustrian sorrera, orain sin sin fertilizante kimikoen era masiboa bihurtzen bai posgerran, eh traktorizazioa eta orduan errialde industrializatuen elikagai produziua izugarrean ditu zen. Bait, batean, Europa bilakatu zen e, buru azkea elikadura erloan. Hori da, lortuz ben, ba, bigarren mundu garratik, amar-amabasturtera, basek gulako produziua handitzea eragitean noski. Gero, hainbat, albokalterekin ez. Baina, orduan, ja, gozetarekiko em, keska errialde industrializatuetan ba zen, es? Eskena, bueno. Erre, pobreak madira, ba ez dut aterutu zenez, asken ondo, ere hori enpresa kapitalistei, bostez. Baina, Baña berri santitzen, espaziorako karrera espaziala daitzen dena, es. Ba or, eta estatu batutan den arteko nolabaiteko ba disputa hori ia nork lorten zuen ariñago, ba baten arinagoa hiegatzea espaziorako gero arinago illargira hiegatzea ta gaur egunean gonin ginateke agian ba, Martera ia seño bidaliko duen rengo nare tripulatu bat, ez? Eta hor, espazioan zergatzen da, ba, espazioan elikagaien produziu bat, ez dela nireza, e, 20 atzitzen ditugun elikagaiak produziatu lurrean, mm. produzi zen ditugun moduan. Zer hor, ba, bueno, ba, ba, ez, ez daude baldin eta ba, berdinak, azizan finean. Hori da, espazioan mugatu batean gaude, eta orduan horrekin lotuta eta, ba, bueno, elikagai zintetik nik erkuntza ere, ba, nasatik, eta, ba, hasi sustatzen. Zer hor, izan zintetik lako erabat, ba, bueno, astronautek eurek sortzeko elikagaiak espazioan ez da nola bait, ba, bereaik itzako izan ere izateko ez? hori da hor, bai. bueno, haipagarria da be azken finean ba hortik hasi, eta baino, bueno, be bai zandako eh, agatik, ba bueno, beste arlo batzu eta be bai pues, keskas ortzen zuelako, posorik, pues, gozeteak nola borrokatuta da bar eta, bueno, hor gutxinaka gutxinaka, pues, jundira ikerketak egiten Eta, aipagarria da, adibidez, e, mila bederatzi dion dalaro geita amaikan, patenta dugotu izan zala, estatu batu lehenengo prozesua komerzializatzeko nola baita, aragi sintetikoa. Bai? Osa, adibidez, hori zango baita teken. Ba, bueno, lehenengo lehen urratxa, edo? Bai, lehenengo urratxetako bat, eta hor, bimillako amarka hamarkada hortan, ba, bueno, hainbat e, saia kera egin izan ziren, ez? E, ikerketa bastante potoloak egin izan ziren, inkluso peta, eta eh esporroa estatu, oh. es, es. estatuaetako eh ba, animalien defendetarako antolakunde hau eskaini zuen milioi bateko eh, saria, ba nolabait horrelako prozesu bat. Eh, o da animaliak en sufrimiento de bat, eh ba bueno, o sea, karo, ya, maia industrial batean, ze arazoa ez da inbeste. Ekoiztea, ekoiztea, ezo, kantita de txiki bat. Kantita de txiki bat. Baizik hori maia industrial batera eramatea. Eta, karo, kontuada, ba bueno. Mm... Iñorkezuela xaria irabasi. Ez es de lañerresa, ezo. Ez de lañerresa. Baina, bueno, eh, bebai oso haipagarria da, bimillata mairuan, lortu zutela, lenen Granito, ezo. Bai, lortu zutela. Un, Un zutela. paso para... Ori, bi urteko lanen ostean, lortu zutela, lehenengo hamburguesa sintetica egitea 2013an. Eukizolak, hau da, hamburguesa selango... da Zelandgo, eta hau esan edonolako hamburguesa, izan ere, bere prezioa izan zen miloi laurden euro. Bueno, merke merkea. Merke merkea. hori bi urteko eh, ikerketa baten ostean eta, baia, claro, pentsatu berdugu, hamburguesa baten truk Kaixo, orio gutxi dela. Eznik hor, zanatuak segantik esuten callo batzuk sortu edo bai, edo zera morros, eh. Tecina sintético, no hamburguesa. Pentsatu behar hor hamburguesak dakan kan simbolismo, eh? Zakas ke batez ere, hau bueno, e... inglaterran izan zen, baina estatu batuetan ze asken finan merkatu handia, ja gaur gau egun ez da ainargi, baina bueno, lehen Merkatu handia, estatugatuak ziren, ez? Eta hor, karo, hamburguesak dakan simbolismoa, hamburguesak daukan nola garrantzia e, garantzia, estatugatuaren, presentzia, bai, leku guztietan, ez? Seguraski, estatugatu arazkeuk, pentsatu gute hamburguesa estatugatutan. Seguraski, seguraski. Monumentuak dituzte eta guzti. Ordoan duan, karo, hamburguesa oso garantzitzua da e, iruditegi kolektiboarentzako ez? Eta adibidez, gaur egun, ikusi dezakegu nola aldatu den hamburgesekin daukagun nola baiteko, bueno, arremana eh, da ditu nekizan nahizun, baino, bueno... Iaren ikusten hamburguesen presia etengabe gora doala, ari dela gourmet produkto bat bihurtzen, gero eta hamburgueseria... Gero eta hamburgueseria es, bain txandini baie. buruan... Olan, baino gaina, karo, ez edo nolako hamburgueseria, que es, bai ziketa hamburgueseria... Ez dira, milloin laur den horretara llegatzen, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, Eta, karo, horrek arrazoi badak, eta, bueno, hamburguesaren mistika, ez, nola bait? E, Denoko izan nahi dugula apurat amerikanoak, ez? Horri no, da, eh? horri da. Eta, asken finan, eh, Amerikan estatu batu eta, eta, laro gehikoa markadan, izugarrizko eh, publizitate kampainak egintziren, aragi kontsumoa, igotzeko eta gaur egun estatu batu darrak, dakaten dieta eredu hori, einandibatean bebai, hortik ateratzen da, ez, nola, ez, eh, to be amerika, no, ez, Ba, jamberduzu txula eta jamberduzu hamburguesa, hamburguesa karo, eta, bueno, hor, azken finean, pues, bueno, hamburguesak bilakatzen daudan apiskat, era kargarriagoa, ez? ze hain zuzen ere, 2000 amairu eta 2000 emberitzi artean, ba, nolabait, mm, startup asko, sortu ziren, ez? Izu garrizko eh, inbertziak, ba, egontzan, eh? eh, eh, eh, zera, boom, oso handi bat, ba, eh, bueno, batez ere, 2000 eta hogeitik aurrera, baino, lehenengo pausua eman ziren hor, 2000 eta mairu, 2000 eta artean, berrogeita amare start baino gehiago sortu zirela e, estatu batuetan, eta israelen, batez ere. Hor, sortzeko edo azteko prozesu hori egiten. Eta gero, 2000 eta hogeian, Singapurrek legestatu zuenean, oiaskoaren, aragi sintetikoaren komertzializazioa, Hor bai egon o... bai, zan izugarrizko boom bat. Es? Eta e, beste hogeita hiru e, sortu izan ziren, e, bueno, milioika euroko inbertxeak egin izan ziren, eta, bueno, be bai, estatu batuetan legestatu izan da. E... Bai, aurreko urtean, horregi da ez da gola guzti izargi, nik entzun dut naitik ez que hor albizte, albizte eta propaganda berizte askotan, Zai haizaten da Zai haizaten Ze hor egia da mm, Ba bien presek Pasatu dutera Lehenengo filtroa Okaela saldua izateko Ba nik gero itzegin da Burua sektoreko batzuekin txubekin eta zandigate Bueno Lehenengo filtroa pasatu dutera Baina hain dik benetan Zin dutera Egia dela E du direla hainbat akordiotara Jatetxe famatuekin Bueno Zasken no, si es que feiñan eh, Operazio propagandistiko On bat entzako es Pues beharrezko ah, Horri hor da Horri da Jose Andresek Ba beste mazaitu es Ba Errezago da, duan, bai aldu direla korriotan bat jatetxe fanbaturekin baina oraindik indik ez dira zi elik agai jatetxe hoietara ailegazen baina, badirudi eltzear, eltzear egondain dezkela hori bai, momentuz jatetxe jakin batxuetara, bai presio garestia mantentzeko hor bueno, da indu aldu den aretzako, es? kaso honetan, igual arregan ondo dago, pues bueno eurek esperimentatu desaten asiera bai, hori da, manzeta. hori da, bada espada, kasu es? eso bueno bai, baina... Claro, galdera izango litzete nola egiten da hau, eh? O sea, prozesuren bitartez lortzen dute aragi sintetiko hau. Ho? Hori daba, or, procesu, da, ba hor berriz hartu du bi prozesu, daude lasma dugu, bueno, bi prozesu nagusi noski, gero bakoitzak bere barnean hainbat ramifikazio ditu. Bat izan moizteke precise fermentation eta besteak cultivated meat. Bi hit dugu, bueno, termino gaingeles ez, zeki izan ba gañe matau numero singles. I Baina bueno, hemendik egiten dugu deialdi bat, es, eh, ba, bait, eh, euskal zientzialari bat entzuten baldin badago, ba proposatzeko, es. Horria terminologia egoki bat eta bueno, agian honen euskaraz batako ditu gausatzuk, baina. Bai, bueno, ber, gugu, finen, odei, poliglota gara. Orduan, bueno. Orduan, lelengo eta menau press air fermentation edo fermentazioa zehatza Deitzen Leitzen duguna hau izango zen bat, ba hal lenek zuen hori, Ez Non labeit hau da jarraitzea fermentazioa. Ba, hori, gizakek garaitu zandu, urte luzez, ba, pentsa desagun hori... Eta zeo nura que mandizki egun, Hori da, mandi gugia. Likagai importante da. Oso garrantzitza, gara gardoa. No? Ezein? Gara gardoa. Gara gardoa hori da, ardoa, tal, o sea, fermentazioa da, inbat eta inbat likagai prozesuetan, ez? Eta hor, hor duen, parte hartzen dute, edo bakteriak, edo onjoek Hor, ba, prozesuen arabera, ba, ba, mikroorganismo, Desberdiengik esmeia fermentazio askeran mikroorganismoiek daukate garrantzia. Bai, da fermentazio em seats Hemen egiten dutena da hasira baten proteina bat sortu, lortu, ez? Az, ba, askeran kan jaten dugunean edo okea kematen digun propietate nutritibon nagusia da beintsat bereisgarriena, es? Esain duguna agian hain erres besterekoz eta lortu proteina da. Orduan, fermentazio seats honen bidez lortzen da proteína célula bat eh o sea proteína celular es batetik gero eta gehiago sortza. eta batetik abiatuz lehenengo laboratorioan fabrikatzen duzu proteina molekula bat eta gero prozesu honen bidez ba, erabiliz bai bakteriak edo oinoak depende prozesua lortzen duzu hori anditzea hasiera batean laborategi baten egin aldendu zu txiki batean eta gero ja nahibait muazu eskalatu bioreaktore batera Eraman ez. Ba, horre, daka izen txungo, eh? Bai, bai, bai. Gainera, interneten eta zaila daun ningunuko informazioa bilatzea, zet bioreektor egin pintzen zuma kozitzen, ma bueno, reektor nukleara, dira, fizio nukleara, fusio nukleara. Incluso agian eh, zientzia fikzioko gauzak, ez lehenago. Hori da, hori da. Egin zain potentea, baina egia zan gero, nahiko mundano, ozat, sea, bioreektor eban da, ardoa produzitzeko, Edo, bueno, doznea gordetzeko erabitzen dira onalako tanketa metaliko, egin buron ditugun tanketa metaliko, egin dira, baina, gertatzen da, bioreaktorek daukaten beresitasuna bere dela, dituztela hainbat eta hainbat, mekanismo mom, une oro jakiteko zein den hor barruko egoera. Ba, jakiteko hor barruko temperatura, hor barruko ph hor barruko presioa, oza, sea, hainbat eta hainbat, parametro ezagutzeko zehaztasun handiz, Ze, sí, claro, prozesu hauek... Delikatu izan berda, ez? Eh? Hori da, ez da, ordua egitea bezain errezado, ezeketan ben, bueno, eh, zehaztasun askozes handiagoa berda, ondo, biorelektore hori dituzte. Bari, parametro neurtzeko, eta gero ere, pues, eh, erabiltzen dira, hor eragiteko, ez? Es, ba, esbadaude baldintza gukia, eh, pues, hori bueno, aldatu. Bueno, aldatu, alizateko, gai. Hordoan, bale, hori da, eh, fermentazio zehazta deitzen dugun hori, ez? Hordoan, hemen, zer hartzen du, eh, ba, bueno, Alde bateteko kau proteina hori ez Ugaltzen dena, bera, karo, hori ugaltzeko Materia balakigun moduan ez da Ezer esetik sortzen, energiatzen eser esetik sortzen Zer beharko da Hori, bere reproduzitzeko proteina molekula Oiek, behar da, glukosa Sartu da, hor Hor, karo, reakzio kimikoa horretan, hain bat eh, Insumo hartu behar zeskio Eta naguzi ezen da Glukosa dena, eta glukosa hori lortzen da Gehien bat gaur egun eh, Harto Artotik Normales. azkenan hartua da ba, bueno, era asko i, garatu da agroinduztiak hartuaren produkzio ordo, bai, ba, bueno. bada bueno, produktu bastante masibo bai ba, bai, orduan orokorrean hartuera ditzen da, nahi zeta berez beste produktu batzukerera berakoliateken glukosa sortzeko ez? eta donori, ba, ba glukosa hori hartuz gehi ere mohoki baten, gehi beste insumo batzu ba lortzen da, proteina hori erreproduzitza bale, zegetatzen da proteina horrela lapalozeko ba ez dugula jaten Normal, claro. egan, orduan normalean fermentazio zehatzeko prozesuago erabiltzen dira gero complementatzeko landarekin sortutako okelaren imitazioa complementatzeko okelarena edo hau gehiambat esnekien txako erabiltzen da adibidez ba bueno eh, esne vegetalek segatatzen da pues, es dituzte la animalien esnean dituzten hainbat propietate Bereziki, proteinen ikuspegitik. Baina, zuglortzen badimauzu fabrikatzea animalien moduko proteina batzuk. Eta hori gaitu badibidez, esnearen eh? kaseina. Edo esnearen sueroa, es. Eh? Proteina desberdinak claro. daudenak esnean. Horazkenean, alkimia pizkatxo bat eginez, pizkat gauzak adituz, pozima hortara, ezango dugu, pues, lortu daiteke. Hori esnearen aliketan txekona, den zehozer. Eta hor, bereziki, askenengo lorkuntzan diena edo izan da, gazta den antzeko seo zer lortzea. Es ezagutzen da esnebe jetaleekin gasta vegetal basortzea oso zorraia dela. Ze hor gasta den estruktura osatzen duena, caseína deitzen den proteina bat eta hori ba zuke ezin duz lortu ba, ba sojatik edo almendratik edo aviotus ezin duzu hori lortu. Orden hori bai laborategiren batek orain lortu duela hori egitea perfect day, deitzen den empresa adibidez eta ordan horren bidez hasi dira konbertsioaken baitsozkia eta gasta. Beren e, gainera oso curiosoa da, zenbego unean agertzen da pertsona ba bueno, personal pizhagite nes oriru dietan, geroitze ingen eta enpresa bueno, e, hori lurdietak eta plus, baia bueno, oso curiosoa zen zelan. Salti dizuten horin gastai sintetikoak produktu dutela, ez, baina irudietan eta teknologia rik agertzen. Irudietan agertzen da tipoa dorera artesanal batean pizta bat egiteno Eh, ikatxezko labe baten, bai, aia, ba, italian, ama, sortxigarmen den imaginatuko esakene dut, italia ideliko horretan imaginatuko bonuken, zeh, zerri jaraituz, ez? Eh? Bueno, azken fina, bereik nahi dutena da ordezkapen bat eman, ez e, Zera, e, jatorri animalitik datorren produktu bat, ordezkatu, ba, jatorri sintetikoa daukan produktu batengatik eta ez pentsatu, ez pentsatu nondi datorren, eta... Probatu, probatu gure gazta Hori da, bai, hori da, hori da mesu nagusia Eta hogegida hori indik ez direla Komerzia hasi baina ziko dira 2000-alaban, ja hauek ere Chef amatu bat ekin eh, akordio batekin dute eh, Los Angeleseko pizzeria bateko Txef batekin, nik elu nezagutzen Baina, baina, zelparatzen dut hor Jendari di, artean Los Angeles inguren Famatua izango dela ba, txef hori Baina, hor egin duten pizza bah, Napolesen egiten dituzten pitzekin Komparatuta Bai, baina, bueno, hor daukate, gaztea izintetiko, hau ez. Oda, no izango hitzateke, fermentazio zehatzaren prozesua, ez? Segurazki bere mugei buruz, ba, bueno, giretzinko, haguan eh, aurrera go, eta hinsartuko gara cultivated meat, zen, inguruan hitz egiten. Edo, eh, landaturiko kella, edo, bai, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dena nitzuni. hemen, zer gertatzen da? Lehen esaten dengen nuen, fermentazio zehatzaren bidez, sortzen zinen, proteina, molekulak, ez? molekulak, ba, ba gauza txiki bat. Berriz, kasu honetan, sortzen dena da, hartzen da, zira baten, animali baten, zelula bat, uh -huh. Nea, zelula handiagoa, o sea, molekula baino desente handiagoa da, zelulote bat. Hor, zelula horretan gainera badaude proteinak, baina badaude ere lipidoak, badaude, oza, sea, mota desberdinetako molekulak daude hor barruan, eta egiten dena da, zelula hori erreproduzitu, o sea, zelula horretatik Abia dutaba, lortu, ba, biloika, da, edo biloika zelula, ez. Hori, azira baten, ba, eskala kontua bestearen antzekoa da, azira baten egiten da, laboratuean eskala txiki baten. Bueno, hori azkenean da, medikura goazen, eta egiten digutenean kultibo bat, ez. Hori, bai, horren antzeko, antzeko izango zen. Eta gero, bioreaktore batera ere, eramaten da. Baina, zer gertatzen da? Aurekon ezeteketan nuen, bai, osageinagozia glukosa zela, ez hemen glukosa eta motoretako izumoak ere gaitu beharko dira, baina gainera badago oso producto importante bat. Dela fetoaren sueroa. Ojo! Bai, unhaiko, o sea, bueno, poto la curioso, ah. Eh? Eta ser dao. Karo, unhideitzen dute suero, pues eutteitzaren energitaten dela. Dela fetoaren odola. Zabitzen dute hartu, eh, behi baten, normalan behi bat da... Batzu dan saldiaren izan daiteke, bueno, nauseki beianena. Bai, seguroa eske izango delako ba sektore garatuena, ez? Ba, hori da gainera beiak ere andiagoak dira. Orduan odol gehiago dauka feto bakoitzak, ta honantza hau da, errentagarrien ateratzen ateratzen den beto. Oraintik ba fetal bovine serum hau erabiltzen Eta hemen gaitutena feto bat hartu, beianen fetoa eta odol guztia atera. Eta odol horrekin egiten dute mix bat edo eta horren dute zuero hori. Eta saletik da inimportantea zuero. Se zer, zer gertetzen da? Feto eda produktu bat, oza, nola baiteko faktore batzuk, horrendik ez dakik ez da, ez da, ez da gusazki zer den, baina, seo zerrek ere egiten duena horko molekulak asko esariñago aztea, ez. Es. Gu ikusten dugu, buz, bueno, hume eh, bat ikusten dugunean, ba igual, iru ieratetan esbat gu ikusten, basekulako aldaketa, eukiduela, ez ikusten dugu, eh, ba, berziki jaio berri bat zelan aldatzen den. Eta feto bat, ba, zer esanik ez, feto bat, momentu baten ez da, ez er, eta, eta ba bat egotzibetora, bat pertsona bat bihurtzen da. Ez. Orduan, hor, sekulako molekulen askundea, molekulako pururean askunde oso handi bat. Orduan, zuerorrek albidetzen du, zuk bioreaktoren edo, bueno, edo laborategian, hori gehituz insumo moduan, bat eskosez harinago erreproduzitzea zelula horiek ez. Hor duan, hori eh, ba, da, lortzen den zer zer, hor ikusten dugu lehen, bai, fermentazioen bidez, lortzen ziren produktuak, bai zirela, animalekin, zer ikusik ezaguetenak, ez, ba, petak onartuko lukena, baina berriz, hemen kultibetit mito neta, bueno, ikusten dugu, zelan lan, alde bat etik, ba, bueno, zelula hartzen diozu behiari, bai, hori egitzen daitek, da, bueno, zelula kaltean dinik egiten ez, biopsia bat eiten diozu behiari, eta hartzen diozu zelula batzik, bueno. baina, baina, bestez, egin batean, behar baldin baduzu fetuen fetu enodola, ez? Era ain altu batean. Egia da, bueno, suero deitzen hematidioso, pues bueno, está la gente que dice eso de la por vampiro quinigua y tanta que suena odola hartu. Es orduan hori baden muga bat, hor eh, badiz bai farmacéutica, bai ala sintetikoaren ahora producción eh, enpresak en bilatzen, a saiatzen hori descifratzen, zer dagoen Seazki. Horez, feto, feto hauen Hauen odolean Zaiatzeko hori imitatzen Eta sintetiko hori produsitzen Aldeaketik alde, alde, kostuak mm, Merkatzeko Zuelo hau garestia Kara Nik behiratunan egida, elusial dela eh? Abai bai, eh, Amazoneke kartza dizu Bai, bai, bai, bai, bai, bai, <laughs> edo, bai, bai, bai, bai, bai, Bueno. <risa> feto dola, salgaida dola. Eta oso garestia. Bai, bai, daingo garestia. Nik beintanesan no pues ez ez mensi. Ez mereze, hombre. Agianorti pues ara pachea beste animo batean merkeago, es. Baina orduan horia, Adidda no laiteko carrera batean, nor, claro, nik itzi egin dut industrioletan lan egiten dut batean, batean, eta zenten dut. Unibus askorik ezin dut zegin, zera informazio klasifikatu da. Hombre, prentzatu behar dugu, enpresa eh, batek lortzen baldin badau oh, holan prozesu bat patentatzea modu egoki batean eta modu masibo batean batez ere, hori, ba, pues, ekoiztea ez dakit. Eh... Bai, ur, urbiltze geien, ba, urbiltzea alik eta geien, ba, fetal, ba, bintzen honen, efektibidadera, ez? Horri da. Hor pues izugarrizko pelotazo ademango duela. Ah, edo, edo, edo lortzen baldin badu hori, espesa eruna maitziketa jasuzenean lortzen baldin badu aragi sintetiko horieko iztea modu masigo batean. Karo, pues or... Eta gaina modu agien merke baten, es, lortzeko competitzea, ba, okel konvenzionalarekin. Hor gertetuko litztekena izango izan pues hori, enpresa hori bilakatuko zala megamillonaria. Horregatik, orain dagoen dauden etapa hauetan, es, zeinetan, pues hori, prosezuak, dauden posori, modu esperimental batean gauzago egiratzen ez daki zertal, hau da, dana, top secret. Ba, jorda da, da starta, bor, eh, suko esan duzu moduan, diru asko lortzeko aukera dago, right? hau da, ba, ba terra inkognita purbat, es, ba, terra noberri bat, eta donaridea erasartzen hain bat eta hain bat, eh, ba, milionario, ba, dago, Bill Gates hartuta, eh, Richard Branson ere badago sartuta, lortu atutelako diru asko hortik, eta, zuk dinezun moduan, hau, top secret da, hor duan, guk zai prestatzeko baitz egin dugu, ba, likar sintetikoen in industria dauden langile batzuekin eta tengo sentido de todo, baina hau esindu konfidentitatasun eta que se ha enseñado tud, orduan konta ondizibilarne ez ez atendisu edan. Es aipatu nira izena mesedes. Oa, bueno, ahora es que jokoan, ez Orduan hori izango zen gutxi gorabera, cultivated meat de Ritson hau, Dena nada de negiada, bueno, bon, gustieke zutela okela produsitzen, claro, okela ditu mota desberdinetako zelurak. Komplezoa Com guai zango da, hori claro. da ditu muskuloko zelula, baina ditu, ba, gantxa, zuke, hiaten ja duzunan filete, ba, igual hor gantxa dago, bat zuta ere egon daiteke, ez hor daude, ba, zelula mota desberdina. Eta berriz, batzuk, bakarrik, eh, empresa asko, gehi bat espezializatzen dira, em, muskuloen zelulen produksion. Azken hor dagoelako em, proteinen kantitatean diena, eta mm -hmm. beres, intuititibok interesgarriana da, baina egia da, karo, zuk okelaren saporea imitatu nahi badin baduzu, edo testurea imitatu nahi badin baduzu, okel dela bakarre proteina. O zaporea ematen diotela, em, bakantzek, eta beste beste beste, beste esparru batzuek ez. Es? Karo, hor azkenean behoi pentsatu behar dugu, bueno, azken finean... Eh... Adibidez, esnearen inguruan, hitz egitenari genenean, ba, bueno hor bai egin ditazkezula, ba hori, bueno, ba, beste gauza batzuk aditu, edo, e, ba bota aparte egin dituzun beste produktu batzuk, baina, karo, aragiaren kontuan, aragia komplesuagoa da. Eta, karo, aragiari saporea ematen dioten beste faktore asko zareza galago batzuk gaude. Eta, bueno, azteko bebai, estura, bera, lortzea saiagoa izaten da. Hori, da, orduan, tegnika hone dauka, ba, fermentazioak baino kompletutu talon de desente handiago bat. Zerzuk ez da, zelun moduan, e, perasaiz fermentazioak, zortzen dituzu e, molekula batzuk, molekula kere zelurak, baina desente txikiagoak direla, hori sortzen dituzu, gero, gaitzen dizkiozu, ba, beste produktu bat txuei, sortzeko ezne moduko hau bat eta sortzeko gasta moduko beste kontu bat, baina, zeluz, Ba, bueno, gaztan igual textura bai imitatu behar duzula, baina ez nebaten ez duzuesen imitatu behar. Edo, inkluso hor ere produzitzen dira batxutan, ba, suplemento alimentarioak, edo barrita eta energetikoko moduko gauza batxuk, oa hori asko ez da. Baina, okela, eta berziki, bueno, gure kultura hain... hain besteko garantzea hau kon hamburguesa eta diaz imitatzea, baina, claro, ya, txuletoia bat. Hume, txuletoia... Hume, zelo milo bat imitatzea, ba, hori zaila, zaila da ez. Claro, hamburgues askenean Bueno, es va haragi pikatu hor, pikate a motroyon. Bai, rengañeras más burger hoye, pues ya. Yo ya pateginda. Es que le han que chupado taco Dios, está aquí, da, pues segura es. Baño, chuleto ibat, solo me serra. Jo, por ascos da. complejo aguada. Arrita garbi. Hola, no, iba bada un reto científico importante bat oratzean, es. Va, me van, bueno, le han comentado que horren labadago etekintzarako aukera bat eta horregaitik hainbat aktore hasi dira hor sartzen. Ez batzuk aurreratu ditugu, esan dugu Bill Gates, Richard Branson, Googleko fundatzaileetakoren bat ere egon zen Finantzaen Lehen Hamburgesa hori, esmo Samitec lehen zuen hori. Eta gero hor ere geopolitikoekin buru interesgarria da ze aktore dauden denor sartuta zu jaipatu dituzu. Aldatik Israel dago nahiko sartuta. Claro, zure lagor okupatzen herrialde batez, es, orain bueno, bakaratzen populazioa torno mantendu izateko, bada herrialde bat ere, bueno, ur askorik ez daukona, e, lur askorik ere ez daukona, naiz eta horren ari bueno, gero eta lur gehiago lapurtzen palestinoei, es, eta da, bueno, bai bai interesantzaiela, jo, pues aukera hori, likagai sintetikoa produzitzetzeko, zeure agian argindaren produktua dut erres edo eta espazio mugatu batean pozitzeko nahikoa helikagai. Hori da, Singapurri berdina gertatzen zaio dibide. Singapur, karo, errialde txikiago bat izan da, es. ba, bueno, esaten den bezala, es, e, iri estatua bat, praktikamente. Ba, imunduko estatu dentsonetarikoa da. Hori da, eta karo, izugarrizko biztanleria eh, handia. Ordoan klaro, zigurtatzeko bere biztanleriaren helikadura haukera, edo, eh, elikatzeko beharrak, ez ba, karo akampotik janaria ekarri ordez beheraiek ekoiztu albaldin bat dute fabrika batean, ba, bueno, mazik osa, sobretu, eh? Bai, eta gainan ere, euren herrialdean bertan ez daukate em, aragi honen aurka mobilizatu daitekeen populazio bat, ez? Zer, adibidez, ba, bueno, pentsa desagun, ba, frantzian edo inkluso, enmentze bertan, e, ba, beltzain egitea igertzen dute, ba, guarrisko bat izan ditekela, euren bizi ere durako, ez? Niken emadak eta dies, ene bizkaian, euren azkenengo kongresoan, bueno, komentatzen dut dela belikagai sintético enau, pues abrisko ba bertoko abentzaintzako, es orduan jende hau mobilizatu daiteke. Ora in kontra no? e, Singapurren, ba bueno, ez dagoenez ateratzeko sariedo de berri gika zuretan abeltzainik ba politiko kiere erresagua da aurreragitzea. Eta inbertsioetan oso goian dago ere estatu batuak, euneko 60arekin. bueno, ere nahikoikoa da, ez, estatu batuak, ke, ke ba moro bueno ikerketa munduan no? ero, ba, farmazioetika importanteak ditu bertan, eta agroindustriako makide ba, oso importanteak ez. Baina, bat gurera hor ere, esan berda, multinazional brasildar batek, Jbsek munduko karnik handienak, orain, donostian, zabaldu duela, bueno, ja, rimartzan dago, baina, zabaldu nahi duela okel sintetikoko fabrika bat. Bai, bueno, azken finean, eh non bestela, es? en el marco inkomparable hori da, borztut poligono batean dagoela ez dut uste adotik lakotza ikusialko dut denik baya. bueno, baino ejecutiuek ez bai, bisialko dira, hor ba. karo sorralde poligono batean karo, eta hau bebai, bueno be, bebai ikusten dugu, nola, gutxinaka gutxinaka ari diren alternatiba hauek eh, sortzen, lehen aipatzen genun salamankako ba, irinar eh, fabrika hau eta horrein, pues, donostin bertan okel sintetikoa Bai, egia da momentuz, eh, bueno, planta eraiki dute, ogeta mar milioi euroko inbertziba dagoin dute, baina hor, bueno, kar, euren, euren prentzabarren ezeten zuten, bertaren gozela, okela, fabrikatzeko sonalde bat, eta imazdi, imazde zonaldea. Gaur egun guk jakinalizan izan gaitik, ba, ikerketa pues, e, desberdien bidez, gaur egun horrendiko, okelaaren fabrikazioa ez dago martxan, nizan ere, kar, bueno, ez que Europan ere zinda... Ez dago lege Eta ere era industria batean prontzitzea horrein dik ba segure eski ez da, kapasai zango kontrako kontrakoa saldu digunaren, baina ikerkuntzako espazioa ja bai martzan martzen dago eta hor badaude, ja, hainbat langile ain, horra duazenak eguneroko tasunean ez? hori da, hor penteatu behar dugu bai bueno, dela eh, arazo bat, ba, eskala kontuarekin, ez? Es? Europar bat aso, horrein pues, dikan ez dago legeztetuta ez da ikusten hor zer egin daiteken edo zer baino, kare bebai, legeztatzea eta berez horrein dikan eskalan ezin baldin bada ekoiztu guk behar dugun e, ba, volumen oiek ez, ba, bueno, pues agian, bebai, pues bueno zentzua daukar lehenengo imazde horretan gehiago zentratzea Bai, eta horretan da biz enpresa gehienak, egia ba, bueno, enpresa batzuk ya zidirela, baseo zer Produzitzen ez, lehen nahi nuen New Culturek gasta produzitzen duela Perfect Dayk Isozkia, gero, bueno, sukomentatzen nuen startupena, egia esan eh, empresauen weborriak behiratzeak merezidu Merezidu, benetan zenbada Puz pues, horrela eh, Neoliberismo, oza, sea, ez dakit Startupen ideologia hau komo erdi hipster edo horren oso adirazle anbia, ez? Oza, sea, Perfect Day Deitzen den enpresa honek, ez? Honek em, Precise Fermentation bidez Ba, farrikatzen ditu esnearen proteina batzu ba, izoskirako, barritan energetikotarako eta hau egak, azira, bueno, beste izen bat zeukaten, maia gara zioten perfect Daily izena enpresaena, ze, antxa ateresan ikerketa bat nun, beiek perfect day kanta etxuten basuten esne gehiago batez duten eta ah, da, nah, pospia ah, ah, zuten pues izen gero, belgikan badago cowboy vegan cowboy deitzen den enpresa bat Bai, dala, karo, eske au, be, honek merezitau, komentatzea egia san Bai, hau dauz, sartzen dagoen eta daude hor langila cowboyz mozorotuta Bai, Na. bai, bai <risa> Eta badaukate ez, beraien izena Bai, bai, gero daukate be, metalesko behi bat ba, claro. Hau da gure bella, hau claro. da gure ranchoa Jo, agian gian sartan zalo, eta dut patzen zala kon eh, CO Jihibili izan daiteke, izan daiteke, izan daiteke es hau dina imaginatzen, pues hori, estatuetako cowboy kultura hori, ez oso kultura karniko ba, saietzen imitatzen, era nahiko, pues nink esan nahiko penagarria, beha, bueno pues hor horiek nolabet engaiatu balute bat ema diru jasotzeko eta hor, pues marketinaren barruan egia ba, bueno, guk, agian ez balute hori egingo esken nukera hori buruzitxe ingo, esken nukera hori buruzitxe ingo ala, ala, ala, ala baina, gero, alehiago ikertzen, ikusik lan beiorrek izena auka be eta margaret ditzen da Margaret Thatcher omenes bueno, hau ja da bueno, izugarrizko izu buelta eta jiro bat hor nik ez daugatari gila den mm, uste, klar, kontua dela bella metalikoa dela, eta margaret Thatcher iba zuet ditzen zutenen The Woman of Steel edo, eh, klar, agian, agi, agian izango da margaret Thatcher kenduzu elako humeik eh, kenduzu elako humeik kenduzu elako esnea Ba, ezo horre, Inglaterra, nabatesitene, baso betesne umei eskolan, eta bueno, margarita txerren lemengo neurrietako bat izanzen hori kentzea, agian horri omen aldi bat. Agian horri. Galetu e, ez nirekez, dugu euki denborarik, baina, bueno, agian beste zaila baterako. Baina, eta toin jarri gaitez, eta igual bidea belgikara, hor... Zabaldu dezakegu, zabaldu Hori, baina hauek ez dira, baloko loko gaixetan, David txan, en Ez. Baina, asken finan, pentsatu behar dugu bebai, karo, guztionek, ba, bueno, orain ikusten dugu, pos, nola dauden e, ikerketa bat egiten, e, badauden, posori, metodo berriak bilatzen, ala ere, posori, mugak topatzen dituztela, eta gabar, baina, karo, guztionek merezitau, izango ditzateke benetako galdera, ez? Guztionek benetan ordezkatu dezake aragiaren kontsumoa. Karo, orain ikusten galdera bat, Mm, Horentan laren dabiltzanik ere ezin dutena argitu. Ze asko likatutela teknotismotik eszentzenen jova ba, gizakiok kaldugula ba natura erabak dominatu, ez. E, Naturak lortzen baldin badu hori bere efektoa oso arinastea ba gu gizakiok lortuko dugu hori imitatzea aliketaera liketa era honenean, ez. gaur egun momentuz oso berdeagoela, ora eta tapaskoa sortzen dira asko porrote iten dute, eh, guztiak dira defizitarioa, bueno, gire jenes da, gaur egun ez da, jaia, komerzializatzen ez, eta berez, inkluso, komerzializatzen den enpresa bat, itxiaztau, Jose Andersekin akordio bat eraldu dena, bueno, dira ateratzen, zantxa, hainbat sor dituela, hainbat bueno, no. proveedores izdiena hor daindu, claro. ba, bueno, estatakulturaren, klásik bat. Zeran bai. pues, ahora al... pura te estafa fin a mirar Batxuta Karo, bueno, Baina hor, kizu pues, Ateatzen dira asko, baina mekarri garaatzen dira onenak Hori da, beretagia da Gaur egun errentagriaz esateak Ez duela esan da Hemendik kurte gutxira Ezin denik errentagriazan es que Kontua pues, da, jendea preste egotea Hortan dirua sartzen jarraitzen O, ya, eskena que pues, Diru di batxuta, no, igual un pozo sin fondo dela Horregia da, bueno, estatu batzuk ere, ba, daudena inbertitzen hor, pues, Holandako estatuak, ba, inbertitu dela nahiko, hori hamburguesa sintetiko, hori Holandaan produzitu zen, eta, bueno, Holandako bernorendibla gautzekin. It ja enpresa honetan, Katarreko funts batzuk, daude, desatuta, adibidez, ez? Irraileko estatu bueno, em, ere, bueno, ba, dabilor, iruz laguntzen, ze, enbertako enpresak ere, badabiz espacio orako que es sintético producción en producción algunos sobre esquipos una saqu mangais que digo algunos aquí reales es que mayo es que bueno tu a peti... alde baina bueno claro inversión privatuek pues, estakigu estakigu zen zen badenboran ser al a baina bueno mm, momentos a ver su que santo un modo an buman día y san sen 10 marca de namaileran Ogeikoa zira, noreina bat bertsioak jaitzi dira, baina, bueno, kusten dugu gure inguruan bueno, donustin planta hori erakiko dutela So, horretarako or gozea badago, gero ere mm, Bilbon egin izan da kongresu bat Food for Future, egin zen Iasko maiatzean Hor egia dezera bakarriko gertzintetiko hori buruz, hor zen foodtek dutzen dut, foodtek da purbat eh, ba gaurko zaiuan komentatzenari garen produktu ezberdinen patronalen batasuna purbat, ez hor dago ba Eh, bueno, insektuenak, hemen ez, ez dut ikusi egon zirenik, baya, bueno, hor daude azteko distribuzioaren alorren da biltzen enpresa, que ariaz globo bera, bueno, baseago nores, oza, ezkenan, teknologiara biltzen duten guztiak elikagaien arronolako berdindu distribuzioa enpaketatua edo elikagaien produziua beran lan duten enpresa desberdina zeuden hores, eta, bueno, badirudik gustatuz jaela bilbo, gustatuz jaezkera pintxa, horrendik sintetikoak espadira ere, eta bueltatuko dira pirillan orduan, bueno, ikusten dugu ba, bueno, ba daude la hor kongresoak antolatzen horren inguruan kongreso horretan ere ba, bueno, badago dirua start-upetarako horregindu teko un konkurso de ideas hor daude eunda piku fondo de inversión pres dirua bateko, orduan, bueno, gure txureren bate Ideioga... ideiaren <laughs> bat interesgarria, ez? Eh? futurera orkestu, bueno, pues eda orkitze madugo, ba, suero, suero bovino jobea dense, oser, pues ahi suero bako zaukera bat horreida Baina, karo, honek, lehen esan dugun bezala, guztianen, karo, alde iunen bat beharko du. Karo, ose, alde batetik, gu horain artegon gana hau astertzen, errentabilidade kapitalista erikuspegitik, es. Hor, pues, bueno, ia rentagarria den, iaz dena rentagarria. Ma, karo, horretaz aparte, guk pentsatu behar duguna beretan da, ia gizarte moduan, komenigarria den hau, edo zerro leuki dezaken honek, es, es, zuke esan duzun moduan, ba, honek, parte iunaditu. Ose, hau gehen bat, hau beti saltzen digutena da edo azkenengo el burua da ba, bueno, okel haidituen albocalte ekologiko oiek zaiestea, es. claro. Orduan Gain ba, ditu alizatean hola baita, e, naturak jartzen duen muga hori. Hori da, ba, hauek beti euren pulizioa den adierazten dute zelan, okel produksioa naturala oso osoinefizientea denez, eh, hainbat eta hainbat kilo eta kaloria ere, landare behar ditu ba, okel o masa edo edo kaloria exortzeko eta da neurik ez dutena, bueno, guk laboratorio batean bidies nortuko dugu a bera efizientago batean egitea, ez. Etagia hor opasidade handi handia dagoela, baina enpresatzaiek bai, bueno, publiko egundutela ikerketaren bat esateko, bueno, euren okela askoses, askoses ekologikoa dela, ez. Hai, ez perfect day, den aipatu es perfect day, den aipatu dugun enpresa horrek, ez, behiai musika bintzaileko imperso horrek, bueno, argitatu zuen ikerketa bat, nun adierasten zen, bueno, lortzen zutela okela tradizionala bueno, edo makrochetazko okela produzitzeko behar zen CO2 emision 100 eko bat. Hori da, claro. Bakerrik hasut delaurek. hori da. Compara tuta, claro. Joder, joder, pues venga, ánimo. Ánimo rekin, claro. Zer da guk, bueno, saio aun prestatzen egon gara hori, jende desberdiakin izaiten eta Oietako bat, da bilden sustenten ez tesiagiten, ba, bueno, ez nezintetikoa. Eta honen, ba, bueno, honen albokalte ekologiko ninguran, edo honen aukera ekologiko ninguran, ez, ba, zein den obea, ea, ez nezintetikoa, edo, edo behien esnea eta adon, honek. Ba, bueno, ba gaia ribuz dakila, irakurritzuen, Perfecte diren informe hau, eta hor konturatu zen, ba, hain bat, trampata, trampanaiko, boetolo, zeu komentatu dugu, zeran, e, fermentazio honetan, Ba, honosuk sartzen diosun glukosa, eta ez da inmatin zumo. Hor, e, ba, proteina hau elikatzeko eta proteina gehiago sortzeko, ez Eta, klaro, hor sortzen dira ere main ba, bat ondakin, es? Bueno, e, bueno, produktu organiko batzuk es direnak proteina hoiek, es? Eta hor dan, gero, kalkulatzerakoan proteina hoiek eragiten duten CO2 emisioak, egiten dutena da bueno, sartuz, ema CO2 emisioa behar izan diren, prozesu horretarako eta hor, gero, bakarrik igartu proteinen masaren proportzioa. Orduan esedutea, bueno, proteinetarako bere izan dugu kantitate hau eta hondakin horreganiko guzti hoetarako beste seobi emisio hauek. Bai, hondakin horiek erabak bat datos, osea, lotura zuzena daukate proteinaren produzioarekin, gure helburua sobre helburua proteina produktzea. Udan hori, bueno, sekulako trampada, eta hori. Hauek ikerketa mintzat publikatute. dute, bestein bate ikerketa, hor, ba bueno, publikatu bari gelditzen dira eta euskalo zer denegia eta zer gezurra, ez. Bueno, or ikusten dugu nada, claro, o sea, behar dutela saldu nolabait. Claro, horretarako egiten dute, eh? Baix, claro, aldimako zu produktu bat garestiagoa dena eta gainerako ekologikoki, pues igual txantuagoena, char zapore aldetik ere, ez indora kompetitu ba, horren negozio aukeran dirik. Ez dago, ez. Ez dago, ez. Orduan hori, gero badaude beste ikerketa batzuk, ba bueno, kontrakotas ez Ba, eran produktu hauek are emisio handiagoak dituzte. Egia dau, karo, ez dela zuri beltza, ez da, zeulertu behar dugu, karo, kalte ekologikoa ikusterakoan orainbat maz faktore ezberdin Alde batetik zeobi emisio daude, baina hori ez da faktore bakarra. Eta zeobi emisio ninguruan ere bai, karo, eme ditzik dena, zeobiren ekibalentei buruz. Ez egeratzen da, zuk okel arruntak, hor bereziki behien kasuan, hoiek metano emisio handiak dituzte. Gaban betanoa zer da, berotegi efektuko gaz oso potente bat, baina urte gutxi egoten den atmosfera. Oduan, dagoen ba berro, urte horietan, berotze handi eragiten du, baina gero hori, era natural baten, hueltatzen da ja lurrera eta e, bizitzan enziklora. Berri, zeo bian enziklo askoriz luzea guaga da. Oduan, zeo bia ez da inpotentea, megero atmosfera egon daiteke, ba mendeak eta mendeak. Oduan, epertainera klimaldaketara entzako, Ba, bueno, zeobia kalte garriagoa esan daiteke metanoa eskoses potentea gabaldi, ma, etakano. Aragi sintetikoa zer produztitzen du? Zeobia. Ba, elektrizidaren produksioan, e, in, orzatzen duzun insumoen garra joan edo produksioan, eta aragi produzio konbenzionalak metanoa, e, miritzen du, ez. Gero, aragi em, produzio konbenzionalak, zer da razo dauka? Luraren erabilera, ez. Lehen esaten genuena, ba, deforestazioa si, ba, duela, ze, ba, animalioi ekelikatzeko, ba, inbaten da inbaten hectarea, euki behar dira, em, ba, ori hartoarekin, edo beste hortokin. Claro, ez es, hainbeste, makroetxaldeak beraiek hartzen duten espazioagatik, zer aipatu dugun bezala daude guztiz metatuak animaliak eh, espazio, ia espaziori gabe, baina, karo, animale guztioi elikatzeko behar diren, bueno, landa ere erraldoiak es, eh, janaria ekoizten beraientzako, pues, karo, Bai, eta hor, bueno, ba, prinsipioz aragi sintetikoak hori murriztuko luke. Dena den, ba, bueno, ere inzumak behar dituenaren, baina, behi bate zuk behi bat doaldimakosu landa batean, behiorri erdi oso argindarreke eman behar. Behiorri, bueno, jaten dut, eta horri lortzen du energia. Berriz zuk, aragi sintetikoak produziutu nahi baldin mahu zu, hor argindarra behar duzu, behar duzu, behar duzu, behar duzu, behar duzu, behar duzu, hainbat duzu, behar duzat, behar duzatarako, behar duzatarako, behar nahiko handi bat dago, orduan ikusten dugu, bueno, arage konvenzionak lur gaiago behar du, baina ez du argindarrik behar. Edo, bueno, ma korreztatik, argindarra behar dute, baina, argindarra behar dute, baina, gutxiago. Eta azkenik beste komparetik, izango nitzetek, bai metanoak, ura behar duela, argindarra ba, behar duela, baina behar duela, baina, argindarra behar duela da, bueno, teknologia oso garatu bat, digitalizazio maila oso altua dauka, eta horrek ere pintzen du, apuruat Arrizkoan, eh? uralen eskasi, arrizkoat izan diteke, baina, zuk, em, ja, elikagai produziua, sistema hiperteknologizatu batean baldin baukazu, momentu ere maten, faltaba zaizu argindarra, edo, faltaba zaizu, em, ba hori, teknologia hori aurrera joteko. Bai, engr txerzeres? engranajearen pieza batek utz egiten baldin badu, karo, ekoizpen guztia, ondatu egiten da. Gainera, pentsatu behar dugu, eh, hain zuzen ere, hau ondatzea oso oso oso errezago mendela. Oze, karo, adibidez, aragia, kutsatzea, bakterioen bitartez, e, aragi sintetiko hau, ba, antza oso errezago da. Orduan, karo, bioreaktoretan eta, bueno, eta prozesu guztioan zehar, egon behar da oso oso kontrolatuta eta, bueno, sainduta. Karo, ze, bioreaktoren ez da bakarrik guk nahi dugun molekula eh, likatzen. Ezeko, da, orzatzen ma, bakteria bat edo virus bat, ez dugun nahi horregotea, ba, hori ere, reproduzitu daiteke eta, bat batean sekulako infekzioa arazo bat eukior eta kontaminatu bain bat eta bat produktu ez gero beste estabedea sakona hoa, da, burbat, bueno estabedea antropologiko bat edo unertxarenak, karo, neurtzen dela askotan, sakitzen da gara guztia kuantifikatzen ez, bat zein den em, ganaduaren zeobiemizibak zebaldur behar duten Ba, Unertu bueno, behar dugu, aberek ere beste ima funtsio dituz dela. Ba, zikaitezke, funtzio kulturaletik, baina gero ere, hainbaterriatetan, eta hemen tradizionalki ere, eukiditu funtsioen ekasaritzarako. Ba, Golde eta bar mugitzen zen behien inguruan. ganado biltzen zen lurra mugitzeko, tradizionalki menetan berizan da. E, lurra abonatzeko ere bai. Ze, klaro, hau eki kerketek, eh, ba, bueno, dute fertilizante kimikoak, normalia izango balira bezala, eta, bueno, alduzula, pues, fertilizante kimiko batzukota, tegiraz duzu behiri behar, baina benetan likadura ere du sostengagarri bat, nahi baldin badugu, ere eh, du sostengagarri bat, ba, hor, karo, dependentzia, fertilizante kimikoiko dependentzia, ba, hor, apruat horren kontra doaz Eta, era berean, ba, bueno, ere nekazaritza, abeltzen zere du guztiak ez dira la berdinak beti, karo, ikerketabek dute normalean makoretzalden produkzioarekin ba, inbatar zoituztera baina badao de beste abeltzantza ere duatzuk ere, bueno, arazona guzien adena ezin direna masiboak izan ba, bueno, duan, ezkatzetuten aga ba, produkzioa txikiagoat baina gian, komplementatu daitezkela beste batzuekin eta hor, bueno onura garri esan, agian herrialde, herrialde nentsako, ez hor, ikusi garko genuke, karo askotan, aipatu izan dugu edo galdetu izan dugu ordezka da gaur egun makroetzaldek ekoizten duten bueno, produktuko purua ba, aragi edo produktu sintetiko hoiekin eta karo, alderea bai izan daitekez e, benetan jasan dezake du jarraitu, jarraitu dezake planetak edo lurrak edo danadalakoa jasaten ekoizpen hori hori da edo... azkenan hemen askotan, esta beida, bideratzen da esta teknologiko batera es? ba, bueno, zo teknologia gardu gara konpontzeko Eta eskotan, agasoa konpontzeko gehi behar duguna, ba, sistema aldaketa gure sistema produktibo aldatu, gure kontsumo eredua aldatu, zementan ikusten badugu, daukagun okel kontsumoa, erabat, sostenga gaitza dela, bagian hori da aldatu behar duguna. Mm. Hor, bebai, karo, bebai, planteatuko berko genuke, bai mundu guztiak ez duela okel kontsumo berdina. Klaro, batzuk kontsumitzen dutela asko zesegei gehiago. Ordoan ikusi behar da, haber, zeine ja, egin berduen duen, Incluso higo dezaken, edo nadalakoa. Baina, e argi dagoena da, termino orokorretan kontsumoa, pues agian ezin dela mantendu. Bai, baina, karo, esta baida hori beti, ba, emperesan diaoek, bastertu nahi dute. Ez que, nazu, makrokarnika bat baldin mazara, naizu uh, nahi da, aliketa okel gehien saldu, edo, bueno, eh, berdin zaizu sintetikoa izan, edo, edo konvenzionala. Zun, nipoten eizu nahi da, hori saltzea, ez, eta noski. Ordon hori interes oso indartzu batzu daude, debateoiek ekiditzera eta orokorran arazo planteatzera azu teknologikoa bate moduan hau ez bakarrik elikagaien industriamainik eta bueno energiaren industrian orokorran bat alorretan ikusten dugu ba, ba, bueno, Ez dela sarantzan ipil nahi, eh produzio sistema kapitalista eta orduan ba bueno dugu ba jarraitzeko errobeda honetan pues, ba, mirari teknologiko bihatuts vaisa ba, machetan fusio nuklearra ka sobretan araki sintetikoa euren limitazioak kontuan hartu gabeko Bueno, azkenean, bada, kizuko dugu, oza, guk nahi aina aragi janalizizatiko, pues uzakit, eh, fuzio nuklearra gehi aragi sintetikoa. Ta, bale, gok, ez? Eh? Bai, bai, ba, tecno optimistak izango egina, horretan konfianzioa gugalko nukes. Azkenean, fuzio nuklearrak, ba, bueno, honek, eh, lehenai patxenun biologo goprintanik itan horrena apurat ametsa, ez, ba. Zulotzen bau, zula, elektrizidade, produziu oso oso handi bat, fuzio nuklearra enbidez, Egia ba, da jaur, arraki sintetikoaren produzio masiva, segunazki, ba, ba, pausu batzuk errastuko niretena. Ba, bueno, gainera seguro hogei urtetan badagoela, ez. Fusio nuklearra, beti esaten dute, ez. Hogei urtetan, agian. Ba, hogei urtetan, man urte beti, baina beti, bat irudiaz da, agia batxeraz. Orduan, bueno, egia da jorratu dugula gaiau, e, asko ere zabalagoa izan daitekena, eta hainbat gauza utzi ditugu hor, e, ba bueno, alboratu eta ezin bueno, gana inbestelu usatu eta, eta bueno, eskara oso adituak horreizan behar dugu eskertu behar dugu arrateri bereziki mandigun laguntza ze bueno naiko gatuntan onden eta bueno, adituagoa dela gaian ba naiko bideratu gintuen eman zizkogun horrein bat, datu horrein bat klare bintzaren guzaietzeko ulertzen hasiera bat dengu augustia irakurtzeka ba, biologia banik institutua bai landununa purbat baina basi du dien gehiago alquimia nipiatu behizan dut inkluso ba, molekula eta zeluren arteko aldea Guztu dut irratzea erratu naizela, konfunditutu dela, enbarkatu entzulei. Baina, bueno, engure entzuleak guztiz adituak dira, eta badira orokorrean jende fina orduan konturatuko ziren. Bai, ez angozutu, bueno, akatsa, bueno, baina bueno, ditzen bai, dut. Bai, ez da zorgartatzen. Eta, bueno, agian beste zaioren bat, e, egin berko dugu ez, bigarren parte bat, enkeiago sakonduz gaian. Bai, agian adituren bat, ekarri esakegu, benetan, hau iauzak onzekor durako agian pues mentoberriiren bat daukagu edo da. startan berriren bat horrela isen interesgarriekin edo istorie interesgarrekin eta es. histori telina oso importantea da beti beti ganzen munduan baino honekin ba bueno itxiko dugu urteko lehenengo saioa tasodia askena esas eta es honekin <laughs> aur entzule maiteak Esprit tout diva, je me perds dans tes yeux Je me noie dans la vague de ton regard amoureux Je ne veux que ton âme divagant sur ma peau Une fleur, une femme, dans ton cœur roméo Je ne suis que ton nom, le souffle lancinant De nos corps dans le sombre animé dan